שבל שלום לכולם, שוב. והעושה אה, שאלוהים שם בראש שלי, קראתי אה, עומק ביחסים. עומק אה, ביחסים. היום אני רוצה לדבר ההבנה אה, שאני חושב שאלוהים רוצה שיהיה לנו על איזה יחסים אה, צריך לנו שיהיו עם אלוהים, מעבר למה שאנחנו בטלפלאנט מבינים, כן, שטוב, צריך לבוא לקהילה, צריך לעשות זה, צריך לעשות זה, וגם להסתכל על עומק ש... ביחסים אחד עם השני. גם אני רוצה להסתכל על זה, כמה היחסים שלנו עם אלוהים משפיעים על יחסים שלנו עם האנשים, עם האחים והחיות. ויותר מזה, היחסים שלנו עם אנשים מגלים איזה יחס יש לנו תמיד. ובואו נסתכל על זה, אה, כמה דוגמאות, בראשית מן ג', בראשית מן ג', שזה 43, מן ג', ונקרא מ-24 עד 28. שוב, נושא זה עומק ביחסים. אנחנו רוצים לראות ביחסים שלנו עם אלוהים וגם אחד עם השני. מ-24, מ-ג, שפטר 43, מ-24 עד 28 פסוקים. ויבא האיש את האנשים ביתה יוסף ויתן מים וירחצו רגליהם ויתן מספו לחם. חמוריהם והכינו את המנחה עד בא יוסף בצהריים, כי שמעו כי שם יאכלו לחם, ויבוא יוסף הביתו והביאו לו את המנחה אשר בידם הביתה, והשתחו לו הרצאה. וישאל האם לשלום ויאמר השלום עמיתכם הזקן אשר אמרתם האודנו חי ויאמור, ויאמרו שלום לרמתך לאבינו אודנו חי ויגדו וישתחררו אמן אז אנחנו רואים ש... בכל הארץ יש זמן של רעף, אין לחם בכלל, אין אוכל אה, כבר כמה שנים ואנחנו יודעים את הסיפור של יוסף שבקדו בו ומכרו אותו אה, לאנשים של מצרים אחרי זה אלוהים הוא ממש בירך אותו בגלל שהוא היה נאמן לאלוהים ועכשיו הוא נמצא במקום הכי קבוע שיכול להיות כמעט אוקיי? אז, אה, והוא נראה ממש כמצרי ובזמן הקשה הזה, אחים שלו באים אליו, והם לא מזהים אותו כמובן, כי הוא ממש נראה כמו אחד מהמצרים. עכשיו, הם באים אליו, הם מביאים את כל מיני מתנות, זהב, ואגב, אנחנו רואים גם קצת יותר למעלה בסיפור הזה, שיוסף, לפני שהם חזרו, עוד פעם, בשביל לחם, הוא שם שם בתיקים שלהם, זה אף, מתי שהוא, למה שהוא כן, כאילו בודק אותם, ואז הם מחזירים לו ואומרים שזה לא שלנו, זה, זה, זה לא שלנו, אנחנו לא יודעים מאיפה זה, ואז אומרים להם, אל תדאגו, זה אלוהים נתן לכם. וכשהם באים אליו, הם קודם כל מבינים את הדברים האלו, והם פוחדים, גם. למה? כי הם לא מבינים מה קורה, הם חושבים גם שאלוהים עוניש. אותם בגלל שהם, מה שהם עשו לאח שלהם ויוסף, שהוא מסתכל עליהם מה הוא אומר? הוא לא אומר כאילו, טוב, מה, מה אתם הבאתם מזה? תיתנו לי זהב, סאב, מה, מה יש לכם? בקיצור הוא לא אומר את זה הוא מתחיל לשאול, מה קורה לכם? מה, איך החיים שלכם? איך אבא של, שלכם? <שמע> ודברים <שמע> כאלה ואז הם עונים ולא מרגישים כל כך נוח, אנחנו רואים שהם משתחווים כמה פעמים, לפני שהוא שם ואחרי שהוא שם. Okay? Uh, ואחרי זה אנחנו יודעים את הסיפור שהוא מגלה את עצמו, שהוא האח שלהם, והם מתחילים להרגיש קצת בפחד, אבל אחרי זה לאט לאט, לאט מרגישים יותר נוח ויותר נוח. עכשיו, למה הבאת את הסיפור הזה בעצם? Uh, קודם כל, אני רוצה שנשים לב על זה שכל פעם, אנחנו רואים כל פעם שיש רעב, סתם רעב פיזית, כן? אנש... רעב. אה, תודה. רעב זה האי רעב, נכון? כל פעם שיש רעב, בן אדם מתחיל להתרכז על הדבר הכי חשוב באוכל, שזה כן לחם. כי בלחם יש כל מיני, יש הכל, יש כל מיני ויטמינים. ובזמן שיש לך הכל, יש לך אושר, יש לך כל מיני אוכל ודברים, אתה כאילו שוכח על לחם. לא צריך בעצם, אוקיי? Uh, לנשים זה נראה לי נושא בנפרד, כן, על לחם, אבל בעצם במלחמה, בכל המלחמות שהיו, לחם זה היה הדבר הכי מרכזי. אז uh, זה אותו דבר, חברים, עם אנשים היום. Uh, שלבן אדם יש הכל, מה שהוא רוצה ומה שהוא צריך, הוא לא חושב על הדבר הכי חשוב בחיים שזה אלוהים. הוא לא צריך, יש לו הכל. אבל איך אלוהים מתחיל להביא את האנשים אליו? הוא מביא איזשהו רעב בתוך החיים שלהם. כלומר, לא שהוא לוקח הכל מאיתנו, אבל בדברים האלו שהם נמצאים וחושבים זה החיים, זה השמיים, הם מתחילים להרגיש רעב. כלומר, הם כבר לא מרוצים מהחברים האלה. זה כבר לא נותן להם אוכל שהיה נותן לפני. הם לא מרוצים לזה. ואז הם מתחילים, מתחילים בגלל זה יש לנו אנשים בחיפוש של... בתוך הסמים, או אלכוהול, או עוד דברים שהם מחפשים. למה? כי כל הדברים שיש להם, זה לא מספיק, זה לא נותן לא להם משהו... הלחם החיים בוטה, זה אלוהים. אז תמיד בזמן הרעב אנחנו רואים שאנשים מתחילים לבוא לאלוהים ולהתרכז על דברים יותר חשובים, שזה דברים נפשיים, דברים רוחניים, כן, שמשהו קורה, בוא נגיד בן אדם מאבד הכל ומתקרב למוות, הוא כבר לא חושב על החופשה שהוא יעשה שבוע הבא שהוא יעשה, הוא מתחיל וואלה, מה יקרה אחרי שאני אבד? הוא לא צריך לגזור, הוא לא צריך לחשוב על אלוהים, אז הרעב הזה פתאום מתחיל להביא אותך לדבר הכי מרכזי שזה אלוהים. ומה אנחנו רואים פה? אנחנו יודעים שיוסף, וססף הוא גם דיבר על זה היום, שיש לו דמות של, דמות של משיח של בן דוד, שזה משיח כמלך, ו... משיח בן יוסף, משיח שסובל. אז יוסף הוא בדמות של משיח כזה, אוקיי? עכשיו, האחים שלו זה עם שלו בעצם, זה עם ישראל, זה עם. ואנחנו ו... באים גם, כן, באים אליו כל פעם, באים בשבתות, באים באסיפות. וכמו אחים שלו אנחנו מביאים לו מתנות שיש לנו, מתנות שאלוהים בעצם, אגב, נותן לנו. כן, פה אנחנו גם רואים שזהב שהם קיבלו ממנו, כן, בסוד, הם לא ידעו מה קורה, הם הגזילו את זה. כלומר, הם לא קראו לזה שלהם. וזו דוגמה בשבילנו גם לזכור שכל דבר, כל מתנה שיש לך, קודם כל זה מאלוהים. זה לא שלנו, הוא שם את זה. כדי שאנחנו נשרת אותו. הרבה פעמים אנחנו שוכחים וחושבים שזה שלי. המתנה הזאת, כן? שלא יודע מה, כן? אני יכול לספר יפה משהו, יש לי מתנה של אירוח הקודש ספציפית. הרבה פעמים בן אדם שוכח שזה לא שלו, זה של האלוהים, של אדוני. וגם כמו אחים, הרבה פעמים אנחנו באים ומנסים לרצות, כן, הוא דובר תפילי, לרצות אותו, לרצות את האדון עם כל מה שיש לה. Okay? באים בשבתות, עושים הליל, עושים תפילות, מביאים דברים, מביאים אוכל. אבל במה הוא מעוניין? הוא מעוניין בדבר הכי קשוב והראשון, זה הבריאות שלך. מה לא שלומך? כמו שיוסף שאל את האחים שלו, לא, הוא לא היה זקוק הזה, הוא כל כך עשיר, גם ככה. לא צריך את זה. זה טוב שהם הביאו את זה, זה כבוד. אבל במה שהוא היה מעוניין, זה בבריאות שלו, בבריאות של האחים שלו ושל האב שלו. וזה משהו שהוא מעוניין, שאתה בא אליו בשבתות, באספות. לשרת אותו, הוא לא מסתכל על כמה הבאת מבחינת כסף או מבחינת אה, כמה מתנות יש לך. ומה שהוא מעוניין זה, בתכלס, מה קורה איתך היום? אתה שמת את החיוך, אתה שמת את הבגד יפה, אתה שמת את המשפט הזה שהכל בסדר, ששואלים אותך, אתה מוכן, אתה באת. אבל בתכל, מה קורה בבחורל שלך? זה מה שהוא עושה לדעת. והרבה פעמים אנחנו כאחים שלו חושבים, וואלה, אני לא יודע אם הוא שמח איתי בכלל. <קיד> כי למה? כמו שאחים שלו, מה שהם עשוי ליוספן, חשבו שזה עונש מאלוהים. אוקיי? Okay? אבל מה, מה קורה בעצם? <קיד> <קיד> <קיד> הסיפור הזה, זה בעצם הביאו אותם ליוסף, וקיבל אותם ליוסף. אז כל פעם שיש לך אלקר או משהו, או דברים קשים שקורים בחיים שלך, דברים כבדים, רעב, לפעמים אתה חושב, אלוהים עוניש אותי אולי, יכול להיות שהוא רוצה להביא איזשהו מסר בשבילך, אבל בעצם זה הכול, להביא אותך לישוע בן יוסף, ולכפר אותך. גם כשאנחנו עושים משהו לא נכון, הרבה פעמים איך שאתה מסתכל על זה, איך הוא מסתכל על זה, בזה תלוי את היחסים שלך איתו ואת אמונתך, את הדרך שלך באמונה. כן, אני אחזור. איך שאתה מסתכל על קטע שאיך הוא מסתכל, על החטא שלך, על הטעויות שלך שעשית, בזה תלוי הרבה דברים. בזה תלוי התנהגות שלך גם. פעם אחת אני זוכר שהייתי בבית וויבן נסע לאנשהו, אני לא זוכר, והילדים היו בסלום, והלכתי לשרתים. אוקיי? כולם הולכים לשלוטים. וכן, שם לקחתי קצת זמן שלי, אוקיי. ואני שומע שהם פשוט משתוללים, משתגעים, אני שומע ובקיר שלנו היה איזושהי צלחת יפה שהבאנו מכפרסים. מכפר... כבר סל <מסע> סביבי היה מיוון. <מסע> אה, מיוון. <מסע> <מסע> סבתאי בי מיוון, אוקיי. צלחת הזאת, אתם יודעים שיש חור, אתם שמים חוט ושמים על הלקיר יפה או משהו. ואז אני שומע צליל כזה בינבוים ואני מתחיל לחשוב שוואלה אני צריך להתקפל. משהו לא יקרה. ואז אני שומע יותר כזה מכה. ואז שמעתי שהוא נפל ונשבר. הצליל של דברים שנשברים, אתם יודעים את זה. ואז כזה, בהתחלה חשבתי לו, מה יהיה? מה יהיה ביגדה? זה דבר יפה, אבל אתם יודעים שיצאתי? מה שהיה קליק בראש, אני פתאום, זה אולי אינסטינקט שלי, האינסטינקט שלי, עד... לדאגה יותר עבור ילדים שלי מעבור צלחת כי פתאום חשבתי וואלה מה יכול לקלוט אם זה היה נופל על, הלוד, על הראש על הרגל אם הם היו נוגעים בזה ואז דאגתם יותר מצלחת כשאנחנו שוברים את המצוות של אלוהים של על... רבותי התגובה הראשונה של בן אדם תמיד, אלוהים אומר, פשוט להדפיץ אותי, להדפיץ לי. הוא הולך להעניש אותי. שמעתי את המצווה שלו, שמעתי את הדבר היקר שלו. כלומר, אנחנו חושבים שהוא מעוניין יותר בזה שאנחנו שוברים או לא שוברים את המצווה שלנו. אבל זה לא נכון, כי אם אני אבא שהרבה פעמים אומרת, נופל, אוקיי? ולא תמיד אבא טוב, כן? מתעצבן, אבל בכל זאת, כשמשהו יקר שקנינו נשבר, אני בכל זאת חושב יותר על הבריאות של ילדים, שזה לא ייגע בהם. כמה יותר אלוהים? תגידו, כברים. כמה יותר הוא? לא מסתכל על זה ששבת את המצווה וחטאת. הוא מסתכל על זה שוואלה, אני דואג עבור שמואל, ודן, ואלתור, דוד אבי, שבזה שהם חטאו, הם, הם פוגעים בעצמם. הם הורסים את עצמם. כמו שצרח את הזאת שאני חשבתי יכול לגרום נזק לילדים שלי. כמובן, זה יקר היה. כמובן, זה עצוב שזה נשבר. גם אלוהים, כל המצוות שלו ודבר ה' זה יקר. לא, בשבילו זה יקר. אבל אתה יותר יקר בשבילו. ושאתה לוקח את המצווה שלו ושובר את זה, שהם... חטוף בזמן שמשה קיבל את הלוחות, אבנים, אתם זוכרים? ואז משה שובר את זה. אלוהים, הוא לא היה כועס בגלל קטע הזה פספציפי. הוא, הלב שלו היה כואב שאנשים שבורים, שבורים. והעומק ביחסים. זה זה שאנחנו צריכים להבין שהוא לא מסתכל טוב כמה אתה עושה, כמה אתה מבין, הוא קודם כל דבר ראשון, מסתכל איך אתה, רוצה להגיע לנקודה. כמה פעמים אנחנו מפספסים שבאים לקהילה ודואגים על זה איך אנחנו נראים, מה קורה בתוך החיים של האנשים, איך שרנו פה, האם פספסנו מילה או לא עשינו אקורד נכון? ומפספסים נקודה הכי יקרה והכי חשובה זה מה היה חשוב איתו. האם דיברתי איתו באספה או לא? כי אם לא דיברתי איתו באספה אז זה לא שווה כלום. ובשבילי הדוגמה הזאת שקרה עם הצלחת זה פשוט נתן לי לחשוב וואלה, כמה אלוהים אוהב אותי. כשאני נופל ואני לא תמיד מתפלל איך שרציתי או איך שצריך ולא תמיד שמעתי את המצוות שלו, הוא דואג עליי יותר. כי עם זה שאני שובר משהו, הוא יודע שזה פוגע בי. עכשיו, סיפור אנחנו לא נקרא. עוד דוגמה. על זה שהרבה פעמים אנחנו מפספסים את הנקודה הזאת. אתם זוכרים סיפור עם מרתה ומרים, שישוע בא לבת שלהם, ומרתה שירתה, והכינה אוכל והסתובבה, ומרים ישבה. ואז ישוע אומר שהיא בחרה דבר יותר יקר. עכשיו, מצד אחד אפשר להסתכל על זה ולהגיד, וואלה, לא פייר, היא יושבת על יד הרגליים שלו, מרים, ומה אתה מסתובבת ועובדת כמו סוסה? <ש> <איך>? <ש> סוסה. סוסה. זה לא פייר. אבל הקטע פוחד, זה לא שלא צריך להכין אוכל בכלל. כמובן. כמובן. פשוט בסדר עדיפויות מרים הבינה הקטע. איזה קטע? למה אנחנו נפגשים ליום הולדת לז'אנצ'קה, בוא נגיד, שאוכלים פיצה או עושים טריוויה? למה, תגידו, <תגיד> פשוט לאכור פיצה? לא, זה כמובן. אבל כשאחד בא לשני לבקר אותו, וכמובן מכינים אוכל ואז יושבים, אז למה מזמינים? <תגיד> לדבר. <תגיד> ליבשני, נכון? כמה פעמים שמזמינים ליום הולדת, או... וקרה פעם אחת איתנו גם, היה איזשהו יום הולדת של קרבי משפחה, ובגלל קיצור זמן פשוט באנו, אכלנו, נתנו מתנה ועזרנו. ואני ישבתי וחשבתי, וואלה, פספסנו נקודה פה. איזו נקודה? לא באנו לאכול, לא באנו למתנה, באנו לדבר תחת. אוכל והזמנה זה ככלי, כפלטפורמה, כן? כבסיס, כדי להשיג את המטרה הכי חשובה, וזה התחבאות. אחד השני. אוקיי? אז זה משהו שהתפספסה פה, והרבה פעמים בקהילה, עכשיו, כשאנחנו באים, חשובים טוב. זה כל כך חשוב לעשות את זה נכון, וזה נכון. ואז אתה מתרכז על הליל, אחרי זה איך עשינו תפילה, אחרי זה מסר, אחרי זה אתה שומר על כל התהליך הזה, ומפספס את הנקודה הכי חשובה, שוב, זה התחברות עם אלוהים. לא התחברת איתו בכלל. באתם לחץ, עזבתם לחץ. לא מה שזה תמיד. בגלל שאלנו בכלל לא. אבל זה כן קורה, חברים. פשוט מפספסים את הנקודה. הלל וכל הדברים האלה, חברים, זה כמו בפאי של חנה, של ז'אנה שמזמינים, כן? זה בוא נגיד כמו, יש לנו איזושהי תוכנית שעושים, תוכנית, אוקיי? אותו דבר אסיפה בקהילה. אסיפה זה לא אלוהים. בתוכנית בפאי של ז'אנה, זה, לא, זה לא מטרה. המטרה זה דרך זה לדבר אחד עם כמו שהם הוספה שלנו, דרך הלל, דרך דבר ה', דרך תפילה זה לדבר עם אלוהים. זה הכלי בעצם. עכשיו, מה זה שווה, כמו שביום הולד שסיפרתי, אם באתי מהר, כן, עשיתי הלל, הסתכלתי על הזמן, שמעתי דבר ה', דבר, כתבתי, כן, דברים חכמים, אבל לא נפגשתי עם אלוהים דרך זה. זה יכול לקרות, חברים. אפילו בדברים מלכניים שאתה עושה, אתה יכול לפספס התחברות עם אלוהים. באת ועזבת כאותו בן אדם. עכשיו בוא נקרא עוד סיפור ונסיים, יוחנן 12. יוחנן 12, או י"ב. אנחנו מדברים שוב על עומק ויחסים. חבר'ה, מאוד חשוב להבין איך שאתה מבין את אלוהים זה משפיע על היחס שלך איתו ועם אחרים, אוקיי? איך שאתה מבין אותו, איך שאתה מסתכל על זה, איך הוא מסתכל עליך, במה הוא מעוניין, ודברים כאלה, י' ב', מ-1 אני אקרא ואנחנו נסתכל על הסיפור איך היחס העמוק שלך עם אלוהים משפיע על היחס עם גוף mm -hmm. ומש... המשיח? וששת mm -hmm. ימים לפני חג פסק בא ישועה לבית הנה, מקום ליעזן אשר העיל אותו מעם המתים. Mm -hmm. ועשו לו שם משתה בערב, ומרטה משרתת ולעזר היה אחת מן המסובים איתו. ותיקח מרים מרקחת נד זך ויקר מאות ליטרה אחת משקלה ותמשך בה את רגלי ישועה ותנקב את רגליו בסיערותיה והבית ימלא ריח מרקחת, אמן. ופסוק שבע גם, ויום ראשון הניחה לה ליום קבורתי צפנה זאת, אמן. לא קראתי פסקים אחרי זה, כי אחרי זה אחד המתלמידים שלו, יהודה, הוא אומר למה כל, ה... כל הדבר הזה? היה אפשר להשתמש ולעזור ב... לעזור ב... לעזור לאנשים עניים, אבל אישור אומר שהיא עשתה נכון כי היא הכינה את הגוף שלי. עכשיו, אנחנו רואים שכתוב, כן? זה מרקחת נפט, נכון? ובעצם מה שהוא היה בפנים, הדבר הזה היא שופכת עבור רגליים של ישוע. עכשיו, זה קרה, זה לפני פסק, זה לפני בנק שלו. הסיפור הזה קרה אחרי הסיפור שקודם אמרתי לכם, שהם נפגשו ביחד ומרתה שירתה. מרים הייתה על יד הרגליים שלו, ואז הוא אומר דבר כזה, כן? אחרי זה היא מביאה זה. מי הגוף המשיח פה בארץ? אנחנו, נכון? הוא הראש, ואנחנו חלקים של הגוף שלו. עכשיו, רגליים, הייתי אומר שזה מסמל, נראה לי, הכי טוב, את גוף המשיח או את הקהילה פה בארץ. כי למה? אם הרגליים אתה עובר מנקודה אחת לנקודה שני, שנייה, ועם הרגליים, רגליים אתה לא יכול לעשות הרבה. כי בשביל לעשות דברים ולנסוע צריך שיהיה לך רגליים. אז עם רגליים אתה עושה דברים, אוקיי? Okay? אז uh, אישוע שהועלה לשמיים, הוא המשיך את העבודה שלו דרך קהילה. ואנחנו כרגליים שלו הולכים ממקום למקום, מבשרים, כן? יש כל מיני מיסיונרים בכל המדינות ששולחים אותם ואין כמו רגליים של ישוע. עכשיו, לפעמים אתם יודעים שרגליים, אין לו ריח נעים כזה. Okay. יש כמה מקומות בגוף לא היית yeah. אומר <דש> שזה משהו טעים או משהו דעים. אוקיי. Okay. אז רגליים זה משהו שתמיד מלוכלח, תמיד, תמיד בזמנו דווקא, כן? שלא היה להם משהו, מעליים סגורות כאלו. אוקיי? Okay. יותר סנדלים. אז הרבה פעמים מלוכלחות, ואנחנו רואים דוגמה שישוע עומדת על מדף, שהם רחצו. את הרגליים אחד של השני. יש פה רמז כזה, כי הרבה פעמים כשאנחנו מסתכלים אחד על השני, לא יכולים להשוות עם הגוף המשיח. למה? כשאתה מסתכל על האח, אתה משווה אותו עם אישוע המושלם. ופה הנקודה, פה הפספוס. אני משרת את האישוע, אבל לא רוצה לשרת את האח הזה פה. כל מיני בעיות יש לו, תמיד הוא בבשר, לא אשרת אותו. אז אני לא מסתכל עליו כגוף המשיח, כי אם כן הייתי משרת אותו. אבל ישוע מההתחלה שם בתוך התנ"ך, בתוך התנ"ך הבנה שאנשים של גוף המשיח הם לא מושלמים כמו ישוע, בגלל זה הוא משווה איתם עם הרגליים של בן אדם, שמלוכלכים, שלא פרפקט, אוקיי, שלא מושלמים, שלא נקיים תלמיד, שכל הזמן צריך לשטוף אותם, אוקיי? זה לנו להבין שכל אחד מאיתנו, יש לנו הרבה בעיות, ויש לנו הרבה הרבה מה לעבוד, אוקיי? אבל צריך להסתכל על זה כעל הרגליים של אישור שגב פיזית היו מלוכלכים, אוקיי? Okay? פיזית היו מלוכלכים. אז צריך להבין שכל הזמן היה צריך כאילו לשטוף אותם. זה בשבילנו להבין שכל אחד מאיתנו לא מושלם, הוא צריך עזרה כל יום, צריך שהוא יהיה לשטוף אותם. אם אתה מסתכל ככה על אח שלך, זה יעזור לך לשרת אותו כ... למשיח, כדי כן? להסתכל עליו, כדי ישוע. אבל מה העניין, הפעולה מאמתת לדוגמה הזאת, משהו היה בפנים, את ה... בפנים, בתוך הפבוק הזה, כן? שהיא שופכת, היה יקר לה, אוקיי? זה קודם היה בפנים, ואז כשהיא שופכת את זה, זה... היא כאילו מגלה מה יש בפנים. אז עניין פה, שדיברנו, רגליים זה גוף המשיח, זה אנחנו. ושאתה בתור של מרים משרתת את הגוף המשיח, בזמן שאתה מתחיל לגלה את כל מה שיש לך מבחינת כאב שעברת וחולשות שיש לך, ואיך אתה עובר את זה עם אלוהים? כמו ששמה זה הכין את הגוף שלו למוות, כלומר שהגוף שלו לא יתקלקל בזמן שהוא היה בגבר. גם זה שאתה מגלה מבפנים מה יש לך ומשרת עם זה לרגליים של המשיח, שזה גוף המשיח, שזה קהילה, אתה מכין אנשים בתוך הקהילה אולי לעבור איזושהי תקופה של מוות ושל קשיים. אם הניסיון שלך שאתה חולק או מחלק, אתה משרת את הבן אדם ועוזר לו לעבור ולא יתקלקל בזמן הכבד ובזמן הקשה שהוא עובר. זה הזמל בו. לראות בשבילנו שאיש תטע לרגליים שלו והכיל אותו שבזמן שגוף, בקבר, הוא לא יתקלקל. Yeah. כל אחד מאיתנו עוברים איזשהו מוות בחיים שלנו. אנחנו חיים, אבל הקשיים שעוברים זה כמוות. זה כאילו שם אותנו בקבר. Yeah. לא יכול לעשות כלום. Yeah. ועזרה yeah. של אח אחר שמשרת ולא מפחד לחלוק על החולשות שהיו לו ועל הכאב שעבר הבן אדם הזה, כן? עם זה הוא נותן מוטיבציה ועזרה וכוח לבן אדם אחר לא להתקלקל ולא למות בזמן הקבר הזה, בזמן הקשה שאלוהים מעביר אותו. אמן. אז חברים, שאלוהים יברך אותנו, ו... ושאנחנו נזכור, קודם כל, כשאנחנו באים לכאן, הוא מעוניין בך, ולא בכמה הבאת, איך שעת, איך התפללת. מסתכל על הלב, מה, מה קורה איתך עכשיו? אני לא מאמין שכמובן כולם באים ולא... לא רוצים להפריע אחד לשני ולהגיד כאילו האמת, ואיך אתה מרגיש? וואלה, על הפנים. בזמן שלנו כולנו אומרים סבבה, כי למה? מסתירים את זה, לא, לא, לא, רוצים, לא רוצים להפריע. אבל אני לא מאמין שבן אדם שחי בעולם הזה גרוע, ומאמין גם, כל השבת באה והכל סבבה. לפעמים אנחנו שמים את הכורים מס כאן. מסכה? מסכה? מסכה הזאת, הכל סבבה, הכל טוב. כי פוחדים שאנשים יראו משהו. יוסף, הוא רוצה לדעת מה קורה תכלס. זה מה שמישהו רוצה לדעת. תגיד לי בתפילה שהכל גדול אבל הפנים. תגיד לי במילים שלך, הוא מוכן לשמור, הוא, הוא יודע את זה. יוסף, הוא ידע שזה אחים שלו. הם לא ידעו שזה אקשי. וישוע שאתה בא, הוא כבר יודע שיש לך בעיה, למה להסתיר? אבל בגלל שאתה לא יודע שזה ישוע בן יוסף, שכבר מכיר הכל, כמו שבסיפור עם האחים, אתה מסתיר. ולא אומר. זה פסיכולוגיה. אבל הוא כבר יודע. וחברים שבאים לאסיפה, בואו נזכור. שהנקודה זה לא לאכול פיצה, סתם אני מביא דוגמה, כן? לשיר שירים, לשמוע מסר. מה הנקודה? את יכול לשמוע מסר ולכתוב דברים חכמים, אבל לא נפגשתי עם אלוהים, מה זה, זה מה שישוע אומר למערכה. את עושה הרבה דברים, וזה טוב, את דואגת עליהם, אבל את לא מדברת אותי. זה מה שהוא אומר. אנחנו דואגים על ישוע. ולא מדברים עם ישוע. שמים לב על ההבדל? באחרון שאמרתי, זה הביא את מרים לתוצאה שהיא הביאה של ישוע הכל. כלומר, משהו יקר היה בבוקבוק הזה, כן? זה ממש היה יקר, יהודה שם לב. אבל היא שפקה את זה, והיא את זה. למה? ביחסים שלה, בגלל זה. היחס לרגליים של ישוע היה תלוי ביחס אישי איתו. היחס שלך עם הגוף המשיח תלוי ביחס אישי איתו. ואם זה נכון, ואתה מסתכל עליו כמו שהוא מסתכל עליו, אתה כבר לא מפחד לגלה, לגלות את עצמך, ואפילו עם ניסיון מר, ולא נעים יכול להיות, אבל נעים. עם זה אתה יכול לשרת ולעזור לבן אדם אחר לעבור את הקבר שלו זמני ולא להתקרקר. אמן. שישוע יעזור לנו. בוא נתפסס. אדון ישוע, תודה לך. <railway> תודה לך <güzel> על הדוגמא שלך. על זה שאתה רוצה להיכנס יותר לעומק. אבל תודה לך שאתה מסתכל לא על הדברים החיצוניים שאנחנו עושים בשבילך. אבל אתה באמת כמו אבא, אתה מסתכל ודואג על הבריאות של הילד שלך. האם נפלתי? אבל תודה לך על הדוגמאות שאתה נותן דרך ילדים שלנו. וכששלומי נופל, אני לא מסתכל על זה שכמה הוא השתלם. אבל כמה הוא יכול לפגוע בעצמו. אבל תודה לך על זה שאתה דואג בזמן שאנחנו נופלים יותר על הבריאות שלנו. אבינו, תעזור לנו, תעזור לנו. לגלות את הכול לפניך. נפגש איתך כל הזמן באסיפה, כשאתה תעשה משהו בלב של כל אחד. אבל תעזור לנו לשלב אחד את השני ולעזור אחד לשני. אם משהו אתה עושה זה שלנו. לא לפחד לשלב אחד לשני. תעזור לנו, אברהם, ותברך את כל אחד בשם יהושע אשר. מאבק.